Nubejshe Al-Hudheli radiyallahu anhu transmeton se i dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë Ditët e Teşrikut, Bayramit janë ditët e ngrënjes dhe pijes, dhe në një transmetim tjetër thuhet, janë ditët e të përmendurit të Allahut. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.